А добиватись чужого – гріх подвійний, бо бажання часто бувають несвідомими чи напівсвідомими, а ось дії такими не бувають, принаймні у нормальних людей. Та що ж робити їй, чиє життя ніяк не вміщається в куцу схему «гріх-святість»? І що взагалі з нею коїться? Чому вона так гостро відчуває, що чинить погано, гуляючи та цілуючись із чужим мужем? Чому терзається безплідним почуванням вини від того, що бажає того чоловіка? Бажає більше, ніж хоче собі зізнатися. Вона, яка раніше і слова такого не знала, вина. Невже це нарешті обізвалось її хворе сумління? А вона грішна думала, що придушила його, мов ті краяни з Олесової легенди. Світло, так ніж, як з'ясувалось, лишень приспала. В тому світі вона ніколи не оперувала архаїчними поняттями на кшталт «добре-погано», «морально-аморально». Її цікавили інші – корисно, шкідливо, вигідно, збитково. І всі вони розглядались крізь призму власної користі. І що ж тепер? Вона опинилася в країні, де користь, на яку вона може розраховувати, нічим їй не зарадить, де вигода – це як китайська грамота, і ніхто не годен розібрати, а що ж воно таке і з чим його їдять. Тут мало турбується про вигоду, в усякому разі про власну, приватну, і ставлять інтереси держави вище за власні. І стає зрозумілим, що король, який кохається із зайдою, яка, мов, з неба впала, не дуже придатний для керування державою. «Кохається». Лана сіла на постелі, підтягнувши ноги так, щоб охопити коліна руками. Їй стало холодно, і вона зіщулилась, немов полита полити крижаною водою цуценя. Щось занадто часто вона згадує Олеся та любов у якості словосполучення. «Ой, не до добра це!» «Та звідки? Ну, звідки вона взяла, що король її кохає?» «Ні звідки!» Це все від манії величі та комплексу неповноцінності, якими вона страждає одночасно і в тяжкій формі. Помітно навіть їй, що подружнє життя монаршої пари не те, про яке складають солодкі сонети. Ось король і вирішив трохи розважитись. А чому би і ні? Хто стане йому на заваді? Крім того, цілком можливо, що він почуває до неї вдячність за врятоване життя – Сам же казав «Дякую». А вдячність часто плутає з любов'ю. Дехто певен, що це одне і теж. Тому не варто їй. «Кохана моя!» «Чарівно!» – зітхнула Світлана, підводячи з ложа. Тепер до сонму голосів, що звучать у ній, приєднався ще й тенор короля. «Тенор!» «З чого це вона взяла?» Вона ж не чула, як він співає. І геть не такий знавець музики, щоб безапеляційно робити подібні висновки. Дівчина підійшла до вікна, яке, чи то в силу особливої люб'язності будівельників, чи в силу їхньої недбалості, було розташоване так високо, що підвіконня знаходилося якраз на рівні її носа. І подивилась на небо, рясно всієне крупними зірками». «Погожий буде завтра день», – машинально відзначила вона. Чистий, безхмарний, як очі Олеся, коли він дивився на неї, тримав її руку в своїй, цілував. «Кохана! Якщо це вдячність, то вона глуха. А якщо те, що вона почуває до Олеся, проста хіть, то вона найнахабніша в світі облудниця, бо бреше сама собі». Глава 13 Кожен ранок у плані пробудження тут помітно відрізняється від попереднього, подумала Світлана в напівсні, прокидаючись від того, що хтось термосив її за плече. Вона розплющила одне око і застогнала. Роман. Ну, звісно, цього й слід було чекати. Зараз, мабуть, прочитаю лекцію про її неподобну поведінку і звелить триматись від короля подалі. Або забиратись геть. А може, він їй сниться, цей чорнявий опеньок? Лана розплющила друге око і здригнулася. Та ні, не сниться. Що не кажи, а любов – велика сила. У зоряне зличка можна воду пити. І що вона в ньому знайшла? Стривайте. Як він там казав? Змучене серце? Ну, писок у нього не дуже змучений, більш до того йде, що вгодований. Я хидно хочу подумки, образила Лана Радника і остаточно прокинулась. Чому бути того не минути, а з його наполегливістю Радник годен провести тут цілий день? Я хочу поговорити з тобою, чужинко, сказав Роман спокійним, трохи сумним голосом, глибина якого породжувала асоціації з морською безодною таємничою привабливою водночас. Як насилувалась Лана зберігати в собі неприязнь? Хмарні сірі очі радника викликали в неї тривогу і якесь мимовільне співчуття. «Говори!» «Не знаю, як ти сприймеш мої слова. І не дізнайся, доки не скажеш їх. Це ж так просто!» Лана зазирнула під покривало, пересвідчилась, що на ній та сама довга до п'ят натільна сорочка котру вона надівала вчора, і підвелася. Вихований Роман негайно втупився в стінку і промовляв до каміння, доки вона вбиралася. «Я проти тебе нічого не маю, Чаклунко. Навпаки, я твій вічний боржник. Ти врятувала Олексі життя. І скажи ти мені зараз, помри за мене, Романе? Я зроблю це без жодних вагань. Тим болючіше мені говорити, та я мушу». Бо якщо не скажу, втрутиться рада старішин, і буде ще гірше. Гірше для кого, раднику? На це провокаційне питання Роман не повівся. Що ти думаєш про нашого короля? Що вам з ним пощастило? Відказала Світлана, обмотуючи талію поясом-крайкою з китицями. Так вправно, немов усе життя тільки таке й носила. А ти? А я вважаю, що кращого у нас уже не буде. Це неможливо втратити його. Не втратити, заспокоїла Лана, небезпека минула. А, звичайно, треба ще буде зміцнити легені, гуляти багато, пити трави, але найгірше вже позаду.